Мати йшла ночувати до дівчаток. А в було дві сестри, обидві молодші за неї. Але сморід від мимовільних випорожнень і блювотини, Несамовитого пияка, надовго просочував всю обстановку, А в'їдався в самі стіни. І в такого батька росли дочки. Хворобливіше за всіх переживала Іра. Мабуть, тому, що була старшою і гостріше сприймала життя. Коли в батька починався новий запій, Іра внутрішньо зіщулювалась і намагалася заховатися від зовнішнього світу. Їй було нестерпно соромно та боляче при зустрічах із сусідами, адже вони бачили в ці дні батька у всій його красі. Іноді вночі вона не могла заснути через безупинне вештання по квартирі та скреготання зубами загубленого в часі і просторі алкоголіка. Її охоплювали почуття гнітючої безвиході і розпач. Вона вкривалася з головою і нестримно ридала, затиснувши зубами подушку, щоб ніхто не почув, аж поки виснаження і сон змушували її забутися. Протверзівши, Батько нічого не пам'ятав і відхрещувався від того, що це він перетворив квартиру на відхоже місце. Його трясло і судомило кілька днів. Він лежав знесилений на канапці в коридорі, а не в спальні, що засмерділася. І мати відпоювала його кефіром та мінеральною водою. Звісно, така сімейна обстановка не могла не позначитися на Ірині в дачі та її ставлені до світу. Точніше, до розуміння свого місця в цьому світі. Ще з підліткового віку, від початку до Іра уникала будь-якого зближення з людьми, насамперед і з однолітками. Не маючи можливості спілкуватися з ними вільно і відкрито, це означало, наприклад, запрошувати подруг до себе додому, даючи їм можливість Спостерігати життя своєї родини. Ходити з дівчатками на вечори та дискотеки, міняючи вбрання, про яке в Іри й гадки не було. Весело щебетати, обговорюючи численні милі дрібнички дівочого життя. Іра намагалася взагалі не підтримувати тісної дружби. Ні Олена, ні Анжеліка, ні будь-хто інший з дівчат її групи жодного разу не були в неї вдома. Напевно, свою роль у цьому зіграв і максималізм, властивий її вікові. Але Іра воліла не мати серйозних стосунків, оскільки не могла б підтримувати такої дружби, яка в її уявленні була єдина можливою. У жарти, зауваження на адресу співрозмовника, помічена Анжелікою «Дикість у поводженні», все слугувало Ірі, Щитом, якого вона виставляла навмисне, щоб відгородитися від людей. Такою вона була з подругами, але ще більше це стосувалося відносин з хлопцями, на спілкування з якими було накладене абсолютне табу, оскільки до обставин життя додавалися ще й суто зовнішні. Ірине обличчя в суціль покривала вугрова висипка, така сильна, що крім неї на обличчя вже ніщо не привертало до себе уваги. Іра третій рік регулярно ходила до терматолога. Слухняно виконувала всі його вказівки та приписи, але позбутися своєї недуги їй ніяк не вдавалося. Благенький одяг, непроминущий сум, ба навіть якась зацькованість у великих карих очах, що дивляться спід нависаючого над ними густого темно-каштанового чубчика, коротка, недолиця, стрижка. А все це теж навряд чи могло кому-небудь сподобатися. І все-таки на свій превеликий подив Іра іноді ловила на собі зацікавлені погляди чоловіків. Вона дивувалася, що могло їх приваблювати в ній. Може, її молодість? Справді, на неї частіше задивлялися літні чоловіки. А може, щось інше? Іра вдивлялась у своє відображення в дзеркалі і на думку спадав непевний здогад. Усе-таки є в ній якась особлива жіноча принадливість. Просто її поки що не видно. Але настане час, і вона, нинішня погануля, зможе без жодних комплексів дивитися у вічі чоловіка. На ній буде гарний одяг і зникнуть усі вади з її обличчя. І стане вона просто вродливою жінкою, готовою до тієї найбільшої любові, про яку мріє кожна дівчина.